islami wa الله aضa al-كون wa zamanu bi islami wa imani aضa al-كون wa ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعة أمالنا من يهدي الله فلا مضي الله ومن يهدي فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله زا استسفكى زهب الله برد أعوذي الله تبارك وتعالى إينك نقوم مير إسفاس na naj bolje i rovjesnika Muhammeda sallallahu alayhi wa srbim njegovu časnu porodicu sve njegove drugove i one koji slijede dobro do sunnijih dana Assalamu alaykumu rahmatullahu wa barakatuh dragama vraćo tema moga današnjeg izvarana će biti trgovina sa uzvišenim Allahom Azza wa djel onako kako to prijeliči njegovoj veličini i njegovoj neovisnosti od njegovih stvorenja. Draga mavraćo, naš gospodar Allah Đelarubu, dao nam naše živote, dao nam imetke i sve je to emanet njegov kod nas i nam je da se odnosimo prema našim životima prema našim imejecima, shodno islamskim naredbama i njegovim zabranama. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْ اللَّهِ I ono što se kod vas nalazi od blagodati, to je zaista od udviženog Allaha ta' baraka ta'ala. I danas, kada se riječ trgovina spomene kod većine ili možda kod velje većine muslimana svačaju da se ta trgovina gradi na materijalnim odnosima, da se u kupuje i prodaje shodno temeljima materijalizma i da se u kupuje i prodaje materijum, odnosno dirhenom i timarom u prošlom vremenu, a u sadašnjem vremenu, sa različitim svjetskim valutama. Islam je se dotakao ove tematike, a to je trgovina sa uzvišenom Allahom tabaraka vata'ala i pojasnio je tu temu u prvom izvoru Islama, a to je plemenito Kur'an i isto tako u drugom izvoru Islama, a to je vredostveni sunet poslanika Muhammeda s.a.v.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 da poslušaju definicije trgovine kako je to definisao Allah subhanahu wa ta'ala fakaj ja ehuhelldina koji vjerujete da živite da vas uputim na trgovinu koja će vas spasiti bodne pakme Nakon toga Allah tabareka wa ta'ala je pojasnio šta je to trgovina, pa kaže Tu'minuna billahi wa rasuli wa tuđahiduna fi sebi lillahi bi'anwalikum anfusikum dhalikum hayrun lakum ikuntum ta'alamun. Vjerujte uzvišenog Allaha i njegovog poslanika i borite se na njegovom putu sa svojim životcima i i svojim imecima. I to vam je bolje ukoliko vi znate. A zatim je Allah Azza wa Jall pojasnio koja je to nagrada te trgovine sa Allahom Subhanahu wa Ta'ala pa kaže: "Ja filakum dhunubakum wa adkhilukum jannatin tajri min tahtiha grijehe i uberći vas u džennete k'o skoje teku rijeke i da će vam lijepe nasebe i lijepe kuće i isto da će vam i da će vam adamske djennete i isto tako rekao ili ljubu stvar koju te volite na ovom dunjaru fethom min Allah pomoć od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 i Imono se nekada desi da ostati do stranu. Međutim, firlobina sa Allahom Tabaraka ta je između, između strtoke je firlobina između neovisnog Boga tog na sveg mogućeg Allaha Tabaraka ve i između nebogog griješnog i najakog groba. I Allah subhanahu ve u tvoj trgovini ne želi da se koristi, jer to njemu ne priliči jer je Allah Đelešanu nauistan od svih svjetova i nikomu ne može naštetiti niti korist donijeti. Međutim želi da se taj njegov vrok okoristi iz sve trgovine. Isto tako, draga moja vraća, mi u trgovini Na ko može da budemo dobitnici ili gubitnici. Međutim u trgovini sa uzvišenom Allahom Tabarak va Taala, samo in do možemo biti samo dobitnici. Naravno, ukoliko budemo trgovali onako kako nam je najavljeno, pa tako Allah subhanahu wa taala hvari one koji čitaju knjigu njegovu i obećao im nagradu لساونه نغايو تروبيني која فقال الله سبحانه وتعالى ان الذين كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه يرجون تجاره من تنبر. كاجي سبحانه وتعالى يوبلو اي i udjelju od onoga što smo i mi dali. Tajno i javno nadaju se trgovini ili nagradi koja neće propastiti. Li uefijahum uđurehum bojezidav mim hodli da bim Allah Đelešanohu nagradio sotno na njihovim dijelima i isto tako dao im za svoje dobrobiti i svoje dobra i Allah Đelešanohu Alla puno prašta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 da u trgovini na dunjanuku može da se postigne određeni procenat. Da bio 1% posto, ili 2% posto, ili 10% posto, ili 100% posto, što je teško, ali je vjerovatno nemoguće da se ostvari 700%, posto, 700 posto profita, međutim Allah subhanahu wa ta'ala obećava onome koji bude sa njim trgavao da će imati zaradu oko 700 posto, čak više je Allah da je onom kome hoće koliko hoće, jer zaista Allah Čelešanohu posjedio je i zemlju Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava primjer onoga koju delio je svoj imetak na njegovom putu. Methalu ladine ju fikunem valam fisebi kemetali habde. Oni koji udjeliju svoje mjetke na Allahovom purtusom kao primjer jednog zrna. Embetet seba senabil i iz toga zrna proklije sedam klasova, a isti sedam klasova Allah Đeršanu da se pojavi onoliko koliko on hoće,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 Međutim, kada trebujemo sa uzrišenom Allahom tabaraka wa ta'ala, mi želimo da sa tom trgovinom zadiobujemo nada do Allah subhana wa ta'ala i nakon toga nego zadovoljstvo isto također net. Pa zaista velika razlika između trgovine na dunjaruku, gdje se želi zadobjeti neko privedno dobro i turbovini sa uzvišenom Allahom tebareka ve taala da se gani njegovo zadovoljstvo i njegov džennet pa kaže Allah te rešao za mu'mina inna allaha ashra min almu'minina anfusahum wa dahum iza ishtai allahu te kupio od mu'mina milove živote i imove i bi an lahum aldženne da bi oni za to dobili jennet. Jukatiluna fi sebi lillahi, yaktuluna vajuktelun, i oni će se boriti na Allahom dršanu putu, i ubijaće i bit će ginti. Waadan aliha hakkam fi tawrati, valinjili, valkur'an, i to je ono našto je sa upaveza Allah subhanahu wa ta'ala nima u tawratu, i zaburu, i kur'anu, ومن اوفى بعهده من الله اقوم الله يسبنوا او بعهده او بالله فاستبشروا ببيتكم الذي بايعتم به باذن جرجوته ستربونكم كاينه између باش يا با حجله شانه وذلك الفوز العظيم اته زيست велики الله تبارك وتعالى يقسنوه da ima od ljudi to znači da nisu svi ljudi jer kaže vam nas I ima od ljudi najesh li nafsa wa itija mabati Allah iza ima od ljudi koji žele da kupe ili prodaju sebe želeći Allahovo zadovoljstvo subhanahu wa taala isto tako dragamo na brascu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 zajem uladaći u svoju trgovinu i trošiči na Allahov subhanahu wa ta'ala kutu da bih Allah opino nagradio. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala in tukridu Allahe kardvan hasanah i ukoliko bi Allahum, subhanahu wa ta'ala lijev zajem yudāifu lakum vajakfir lakum i on I isto tako će oprosjeti vama vaše grijehe. Wallahu šakurum harim. I zaista Allah je zahvalan tome ropu. Onako kako priliči njemu. I zaista je on mlad. I isto tako Allah subhanahu wa ta'ala. Posjeće mu'mine da daju lijek zajam. Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako bi on za to obroto nagradio. I kako bi njihov lijek zajam mnogo pukutao u berichao pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala men li yqridu Allah qardan hasanan i koče dati Allahu subhanahu wa ta'ala liq za'im fi yud'afu lahu ad'an katira kako bi mu ga on uberichao mnošto puta moro neko od nas draga mama da će za tergovinom sa uzvišenjem Allahum tabaraka wa ta'ala. I postoji drugi put sa kojim ja mogu da postignem nagadu Allaha tabaraka wa ta'ala i da uđem u njegov džennet. Ali radi moj rate, poslušaj hadis poslanika Muhammeza s.a.v. koji bileži imam muslim, Allah mu od plemeni Ashaba, Allah san je bio zadovoljen, Ebu Malika Eš'aria, koji je rekao, gdje je poslani Muhammed s.a.v. rekao, kurbu nasi javdu, i svi ljudi rane, odnosno, izvan je rano, kako bi radili i previđivali, i svako od njiha će prodati svoju dušu, prodati samog sebe, Međutim, neko će odnihar femotikuha i on će je osloboditi, a neko od ti pojedinaca, od ti ljudi femotikuha i on će je uništiti, dovesti u propas. Što znači ovaj hadis? Znači da svako od nas mora privređivati. Međutim, određeni ljudi izlaze rano kako bi što više privređili. I svi će morati prodati svoju dušu. I da to govori posanika Muhamada sallallahu aleyhi wa sallam, koji ne govori po svome hiru, već je to objava uzvišenog Allaha. Međutim, ovaj plemeni ti hadis podijeluje ljude na dvije skupine. A to je da će jedna biti koja će spasiti sebe od rodstva prokretom šeitana i isto tako će se spasiti od Allahove srđbe i od njegove vatre, međutim, ima isto takvo ljudi koji će sami sebi upropastiti i dovesti se uropskom prokretom šetanu i dovesti sami sebe do Allahove srđbe i njegove vatre da nas Allah od nje sačuva. Zato, mm. draga mama, ću. nekada čujemo da nam neko govori, vi uzimate platu, od ni ljudi za odvjetine i badete. Pa mu reci so badno, jes, uzimam ja platu. Ja trgujem sa nekim, sa kim ti ne znaš s tim ja trgujem. Ja trgujem sa Allahom, gospodarnosti svjetova, tako što mu čini dobra djela. Ja uzimam platu koju ti ne vidiš. Jer ja ne možeš da je vidi iskasi u takvom stanju. Kada se udalio od pravog puta, ja sam ponosan, što platu od Allaha tebāraka wa ta'ala. Ja se nadam onome čemu se ti ne nadaš. Ja se nadam Allahovoj milosti i nadam se njegovom zadovoljstvu i nadam se da me uvede u džennet iako sam ovakav kakav jesam, iako je moji dobri djena malo. Ja molim moži više Allah Allaha tebāraka ta'ala za korisno što smo čuli uzvišeni Allah dželle šanu ko smo vidjeli pohvalio one njegove robove koji sa njim trguju uten razi je tevila i badeta, kao što je ispravno vjerovanje sveđenje poslanika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem čitanje njegove knjige udeljivanje zakijata pos obavljanje namaza ostavljanja Neuzimanje kamate, neuzmemiravanje i vrijeđene muslimana je svišno tome. Sa druge strane, naš gospodar kritizirao je Benu Isra'il i sve oni koji ne mogu ničeni. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala u sure Bekara kada je pojasnio da Suleyman alaihissalam nema ništa sa sjihrom, niti sa kufrom i da su Benu Isra'il ti koji su nevijednici i koji su povjerali u šetane i u sihr, kaže i obraća se njima da zaista to ružno što su oni kupili, odnosno što su kupili u sihra, i kaže da oni neće imati udjela na sudnjem danu i zaista je to ružno što su oni kupili i prodali. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u kotextu, kritiziran je Benu za to ružno djelo وَلَكَدْ أَلِمُوا لَنَيْشْتَرَاوُ مَا لَهُ فِي الْآحِرَةِ مِنْ خَلَادٍ وَلَبِسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنْخُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ I znači se su oni spoznali da je ružno ono što su kupili, ono ono što su činili, a to je sihir, i neće oni imati udjela na sunnijem danu na ahiretu, jer ja vam vam vraću sihir čovjeka izvod izvjeri, i zaista je ružno ono što su oni za njega prodali sami sebe, međutim, ukoliko bi to oni znali. I isto tako je kritizirao Beni i što nisu povjerovali u knjigu Allaha, a to je Kur'an koji je došao da potvrdi ono što se nalazi kod njiha od Tevrata, I zato što nisu povjerovali en u poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže: "Bi semašeru bi anfusihim an yakfuru bima anzalallahu bagen, an yunzila Allahu min I zaista je ružno ono što su oni prodali sami sebe da ne bi rožišenog Allaha treshanu izaristi prema muslimanima zato da Allah Đerešanu može objaviti i svoje dobrote kome hoća u svoji ibadita zato da ja vam vraćam trebamo da razmislimo o ovim kurhanskim ajetima i hadisi u poslanika Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam koji sam spomenuo i svi smo mi trbovci u jednom smislu i svi ćemo mi morati prodati sami sebe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 da naša trgovina ne propane sa njim. Isto tako vam molimo da zaslužimo njegovo nagrodnju da vam se uvede u džemnec,